Глущенко, його патріотична промова, звісно, будувалася на глибоких історичних підвалинах. Час, здавалося, зупинився. Павло краєм ока помітив, як автоматник біля дверей зупинив і не дозволив вийти із зали двом жінкам з народної школи, жестами, наказавши повернутися на місця, помітив і згадав, як на диво швидко зник з дверей Крип'якевич, коли визирав до коридора. Звернув також увагу на те, що шкільний інспектор Кравченко кілька разів вибігав і повертався назад, демонструючи при виході свої документи, паспорт виданий у Києві, бо саме це сьогодні мало найбільшу увагу. Здавалося, повітря загусло від загального страху. Але час відновити свій біг, коли у дверях з'явився директор Ткачук у супроводі того самого НКВДшного лейтенанта. Усі голови, наче за командою, повернулися до входу, і навіть оратор на сцені замовк. У тиші, що вмент запала у наелектризованій залі, лейтенант щось коротко наказав ближньому автоматнику, а той коротким жестом передав наказ решті. Військові розвернулися, та мовчки вийшли із зали. Врятовані вчителі мовчки перезиралися не наважуючись висловити свої почуття навіть звуком, і лише тут вчителька географії знепритомніла. Ну а за кілька днів мирні, колись цілком покірливі радянські владі люди увірвалися у покинуту гарнізоном тюрму, і на власні очі побачили результати діяльності радянських визволителів – десятки розстріляних, закатованих, розтерзаних тіл, які виймали з камер і льохів, та складали просто посеред двору, щоб бережанці могли впізнати серед понівечених останків своїх родичів, близьких, знайомих. І в тих, хто не розумів, яку долю приготували колишнім викладачам гімназії і від чого їх врятував своєю відчайдушністю директор, розвіялися усі сумніви. Після цього Павло заховав подалі свій комсомольський квиток і не з'являвся на людські очі, аж поки у місто не в'їхали перші вантажівки з німцями, повінця закидані квітами від міщан. Червоноармійці повелися на фронті точно, як свого часу пообіцяв п'яний танкістський лейтенант. Навоювали так, що кинута зброя і техніка заблокувала усі шляхи, а колони полонених, які здалися без жодного пострілу, тяглися аж за обрій. Натхненні галичани полювали тепер за НКВДстами та радянськими чиновниками. До шкільних комсомольців руки поки не доходили, та й навряд чи й дійшли б, адже комсомол не встиг іще на повну силу проявити себе на визволених територіях. Отже, їдучи у сіні серед горщиків доброго гончара та супроводжуючи поглядом телеграфні стовпи на узбіччі, Павло міркував про те, що з появою німців усе іще більше заплуталось. Адже зараз, коли Червона Армія тікала на Схід із швидкістю гідною кращого застосування, між Святославом та родиною пролягла лінія фронту. І навіть листи від нього тепер не могли дістатися Пліхова. Їх і раніше не було багато, лише три за півроку. Кожен обцілований та оплаканий з першою Софійкою –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 Багато дивного трапилося за цей час. Спочатку, наче блискавка, прилетіла звістка про те, що у Львові проголосили відновлення української самостійної держави. Услід совітам, що давала драла, бережани зацвіли синю-жовтими на швидку руч зшитими прапорами. Цими ж таки прапорами вітали нових визволителів. Тьотя Маша плакала від розчулення. Але прапори швидко зникли – Щойно стало відомо, що німецька адміністрація почала арешти усіх причетних до ОУН-Р. А за місяць Галичину включили до складу Генеральної губернії як окреме адміністративне утворення – Дистрикт. Бережанщина стала Крайсгаутмандшафтом. Бережани – окремою округою у складі Дистрикту.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 як ще у полоні був. Це як його? Нактігаль? Бери вище. Степан покрутив рукою, щоб показати, наскільки вище треба брати. Абвер група Пума. Не чув. Звісно. На те вони і абвер. Ну, а ти? А я? Все просто. Мій уряд ще у 39-му оголосив німцям війну. Який уряд? Здивувався Павло. У Києві? Який там... Курва Київ. Уряд УНР в екзилі. Хіба не відаєш?» Павло не втомлювався дивуватись, вихований на тому, що українці, молодші брати росіян, на розповідях про новий єдиний радянський народ, він раптом опинився у зовсій іншій Україні, в якій із захватом зустрічали будь-який прояв незалежності або і навіть автономності, де на випередки створювали військові організації, щоб захищати свою землю. Люди ентузіастично повторювали нові назви – Нахтігаль, Роланд, Український легіон чи навіть отця Пума, яку згадав Степан. З Волині надходили чутки про якусь січ на чолі з отаманом Бульбою, який буцімто має грамоту від УНР і буде встановлювати українську владу. Щоправда, Волинь опинилася тепер нібито в іншій державі – рейхскомісаріаті Україна. Обговорити ці зміни, крім Степана, геть не було з ким. Коло людей, з якими спілкувався по роботі, зникло разом із самою роботою, і відтепер усе зосередилося на родині. Цим словом він позначав тих, чия доля тепер була на його відповідальності.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 Різкуватими галицькими інтонаціями. перепитував незнайомі слова і з дивним захватом чув у відповідь дзвінкий сміх та дрібні жіночі кпини на адресу неписьменного східняка. Вона робила це зовсім не злостиво і навіть лагідно. А втім, справа була не у Софії, а у самому Павлові, у почутті, що зароджувалося у його зашкорублій душі, попри війну. Попри погані новини, що не барилися надходити звідусіль, попри голодні та небезпечні дні та ночі. Павло боявся навіть зауважити це почуття, не те, щоб зізнатися собі у ньому. Адже Софія була дружиною брата, хай навіть нерідного, який зараз на засланні у далеких таборах. Вона була членом сім'ї, що прийняла родича сідняка та стала для нього своєю.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 Вересень лиш ден розкидав жовті і червоні плями по зелені кущів і дерев. За два роки життя на Галичині Павло так і не звик до примхливості тутешньої природи, незлічених пагорбів, ярів, гаїв та перелісків, які змінювали один одного так раптово. що мало не щохвилини пейзаж обертався до подорожнього новим боком, та несподіваними фарбами. І ця неземна краса уперто нав'язалася із жахливою реальністю війни. Німці, що попервах наголошували на своїй відданості новому, вільному від большевиків порядку, почали закручувати гайки. Торгувати на базарах дозволялося тільки тим, хто здав продукцію на контингент Щоправда, у порівняння з радянськими ці реквізиції не йшли. За продукти навіть платили грішми навпіл із бецовшайнами – картками, які давали право трохи дешевше купляти різні потрібні у господарстві дрібниці, а крім того шнапс – у необмеженій кількості. Проте ентузіазму у селян це все одно не викликало, тож базари хизувалися вибитими зубами порожніх прилавків. Другою пошистю стала добровільно примусова вербовка молоді у будівельні допоміжні загони Баудінст. дінст Хлопців перевдягали у форму, вішали на рукави металеві трикутники з тризубом та двома перехрещеними кайлами і відправляли на роботу з відновлення доріг, будівель і залізниць, розраховуючи за це тим самим Бесухшайном. Люди підсміювалися з такої служби, співаючи «У баундінсту файна зупа, літра вода, єдна крупа». Але були й такі, що цілком серйозно бачили у будівельних загонах